Sokat ülök kint, pedig hideg van azért. Bent is van klozet, de inkább megyek ki. És most már csatornázva is lesz. Olyan fejlődés van itt, húzzák feljebb a blokkokat a köveságó, meg eperjes felé. Elmondom a reggeli imámat. Ha akarom, épp mondhatom hangosan is, csak a macska hallja. Bejól esik egy imád hangosan elmondani. Az ember érzi, hogy egész szívével ott van, hogy nem kell suttogjon, vagy csendbe legyen. Még a nővérekkel is mindig úgy imádkoztuk az imákat csendben, nem úgy, mint az orgona a templomban. Mert ott fenn a mi szép kis kolostorunkba, az udvarba mi voltunk az utolsó lakás. De sose lehet tudni, mi hallatszik ki belőle, viszont én most szép hangosan tudom mondani az imát. Kell menjek le a kórházba, hogy a vizsgálatokat folytassa rajta doktor, adjon internálási papírt. Előtte megyek a cipészhez, hát már csak oda kell adjam azt a jó szandál félét. Nézem megint az órát. Még mindig fél tizenegy van rajta. Hát megállt? Mennyi lehet az idő? Nem tudom én azt megállapítani, nem értek én az időhöz. Olyan szürkeség van, novemberbe vagyunk. Hatodika van, péntek, kiszámoltam. A börtönben pedig mindig tudtam. Én azt minden reggel elmondtam magamba, és mással is megbeszéltem a napot. Aki nem tudja a napját, és ül bent a börtönben, az nem fog kijutni. Veszem a vastag harisnyámat, se jó szandált. A cipész be van zárva. Szanepid napja van, kell fertőtlenítsenek, aztán meg szombat. Hát akkor jövök le szombaton. Holnap akarok jönni, lemondom Anusnak, keltsen fel, mert kell menjek mint dugom előle a magas talpuszandált, ne lássa. Van ott egy rossz bőrpapucs, abba vagyok oda-haza, pedig le nem venném én a cipőt. Kérdi, Annus, hová akarok menni én holnap? Hát mondom a kórházba, analízisre. Azt mondja, ő nem hiszi, hogy szombaton legyen munka, mert szombaton ünnep van, a piacon s árulhatnak. Milyen ünnep? Na szép, gondolom magamba. Akkor hét felőtt nem tudom visszavinni. Most már szintiszta lopás, amit csinálok. Verjem a vitrint. Lehet, mégis lesz bent valaki, is dolgozik. De ha verem a vitrint, meg fog a rendőr. Nem tudom már az ünnepet se. Mint gondolkozok, milyen ünnepünk van nekünk ilyenkor. Minden szentek elmullott már. Milyen szépen kint voltunk anyukánás apukánál. Hát most másik ünnep mi lehet vajon? Forradalmi ünnep feleli Annus. Kell menjen Mihályka kivonulni, mi itthon maradunk, mert akinek kisgyermeke van, annak nem kell. Vittem az adeverincát. Hát akkor a csoda vigye el. Mostan se tudom a talpat visszaadni. Édesanyánk, drága Mária asszonyunk, Jézusunk édesanyja, világosítsál meg. Mit tudjak én csinálni egy ilyen lopott cipővel? Nem az enyém ez. Gondoltam, kérek egy igét rá. Hová tudjak fordulni? Annustól kérdjem. Vagy az urától? Hát ő mit tud mondani? Nekem az úr szava kell, nem az ember beszéde. Az úr pedig azt mondja, mert kértem egyigét az úrtól, ahogy szoktam. Azt izeni nekem a prédikátor könyvéből. Jaj, pedig az egyedül valónak, s nincsen, aki őt felemelje. Nem vagyok én egyedül, de hogy vagyok? Megvannak az én testvéreim, velem van az úr. Azt akarja mondani nekem az úr, hogy én most elestem. Megtévedtem, elestem, és nincs aki segítsen. S vajon tetszik az Úrnak, hogy én egy cipő miatt kérjek igét? Te, mondom magamnak, te Isten szolgája, hát mind csak magaddal törődsz, meg a láboddal, hogy neked jobb cipőd legyen, mert nekem már csütörtök óta semmi más a fejemben nincs. Pedig itt van Annus, drága Annus, az most mind hallgat, mind sír. A két kicsie bement játszódni a szobába, Mihályka el van menve felvonulni, és aztán a dalárdába megy, mert el nem hagyja, hogy a hóstáti dalárdába énekeljen. Vasárnap a templomba vannak híva konfirmálásra, ott fog énekelni. Annus meg csak sír. Kavarja a levest, törli a könnyit a kendője szélivel. Hát hallom én, hogy úgy szipog. Állok oda melléje, fogom meg a vállát, mondom neki. Gyere te, Annus! Imádkozzuk együtt el a mi atyánkot, az téged úgy megvigasztal. Isten élő szava, gyere jön a gyermek is. Zsuzsánka már tudja, a kicsit meg ide veszem az ölömbe, és megtanítsuk. Szépen leimádkozzuk. Nem felel semmit, sír, mind jobban elered a könnye. Mindenki sír, aki elhagyja Isten élő szavát. Mit tudjak én neki mondani, hogy vigasza legyen? Hát mi mást, mint az úr szavát, Vigasztalt beszéddel a megfáradtat. Lehet, egy fűzért kéne mondjak neki. Aztán, amikor ebéd után a gyermeket elaltatta, megy ki annus a kertbe, megyek utána papucsba. Ás, szedik ki a száraz paradicsomtőt, azt én segítem neki. Kiengedi a kertbe a tyúkokat, csak hét van mostans egy gyenge kakas. Már nincs semmi a kertbe, hogy árcson a tyúk. Mondja, most már nem lesz a másik kertje, amit bérbe vett az öregektől a szomszéd utcából, a büdös pataka utcából. Nem adják. Kereshet másikat. Miért nem adják? Hát, mert felmérték a kertet, akkor azt jelenti, fogják bontani. Mondom neki, lehet tud kapni másik kertet, hogy kivegye. De ő azt a földet úgy feljavította már. Már három szekért rágyát is berakott most, mikor vége lett a ződtségnek. Te nem tudod, Rózsi, mondja nekem, mennyit küzdöttem, hogy kapjak egy szekért rágyát. Hát már nincs ló, se tehén, hogy kapjak. Úgy kellett nekem kijárni, kérlelni egy nagy embert, hogy segítsen a testvériség kollektívából, hogy kapjak. Szépen kihorta, fel is ásta mind már. Tiszta prédára most el kell hagyja. Ezért sírtál, kérdem, drága Annus. Hát az úr még jobb kertet fog neked adni, meglássad. Épp mint a legszebb kert, mint a gecemáné, vagy amelyiket akarod te, Annus. Úgy vágja oda a paradicsom kórót, nagyon csúful káromkodik. Nem is tudtam, Annusnak ilyen mosdatlan a szája. Te drága, hát meglásd, mondom neki, de akkor úgy elkiájtsa magát, hogy hagyjam műtett, mert őt veri az Isten, senki meg nem segíti. Hogy tudjon árulni harminc ári fődből? Hogy elvették előbb mind a mezőt, belett kollektivizálva, mert a puka bement, aztán azt a kis darabot is, ami az enyém volt, elvették, mert ugye minden vagyont elvettek tőlem, amíg le voltam ültetve. Akkor ő most kivett egy kertet egy örektől, aztat meg bontsák. Hát egy megbaszott lova se lehet már. Teremtőig. Így beszél már ez az Annus. Így kétségbe van esve. Van neked most egy ügyes szamarad, próbálom vigasztalni. Jézus urunk is nem szamáron ment? és minek ment szamáron? Hogy botránkoztasson, nem egyébért, Hogy lássák a népek, nem kell neki a díszes hátú állat. Hát már itten az egész hóstát samárral van, Itt akkor mindenki Jézusban jár, S a te Jézusod nem kicseszett itten a földművelő népekkel? Már aztán mindjárt itt hagyom én ezt az annust, nem hallgatom. Testvérem, én előttem, te a Krisztust ne gyalázzad, mert, mert mi van? Kérdi tőlem, dűvel, úgy ég a szemem, mindjárt megharap. Mit tudsz te, mi volt itt, míg ültél a börtönbe? S a drága pulyumat hogy vették el? Hát mit csináltak vele? Mit tudsz te, Rózsi? Te mind csak imádkozol. A világ meg megyen a maga módján. Hát mit lehet egy lóval csinálni feledem neki? Hát dolgoztatták gondolom magamba, csak épp nem simogatták úgy, mint annus a fülit. Meg hogy vigyen neki kenyeret, mert az a pújú úgy imádta. Csak nem énekelt is neki, mint a gyermeknek. Ő azt el nem mondja, hogy mi lett a lóval, mert leszakad az ég. Te annus, az ég nem olyan gyenge, hogy leszakadjon mi tőlünk? Nem is tőlünk, hanem egy ártatlan állattól. Hát, mit csinált az az állat, kérdem? Megették, feleli. Kicsoda? Lovat! Mind levágták és megették! Jaj, nem bírom tovább kacagás nélkül. Életembe én ilyet nem hallottam, hogy megegyenek egy lovat, mint az ősemberek. Mikor kérdem, megették? Annus is felegyenesedik, rám néz, s úgy elkezdünk kacagni, hogy pukkadunk meg. Annus fogja össze a szoknyáját, mert úgy kacak, hogy majd pisili magát össze. Mi volt itt háború, míg én oda bent voltam? Annus hajol előre, hát nem tudja tartani. Fogja, gyorsan le a bugyogót, ott helyt ereszti is. Szerencse a papucsát le nem vizeli. Mikor kérdem megint, hogy akkor mi lett azzal a lóval, azt feleli Annus. Megette a sanyi. Miféle sanyi kérdem, mert egy sanyit nem ismerek. Hát a mi Sanyink, a miniszter, a is anyi. Akkor megint úgy pukkadozik, hogy alig kap levegőt. Hát hogy ette meg? Késsel villával, mert miniszter, porcellán, tálból. Jaj, nem bírom tovább. Én a testvéremmel így nem kacagtam mióta, elmentem tőlük a házból. Mondja már meg, mi lett azzal a lóval. Fogja magát annus, hoz ki egy kis padot. Mert még van ereje a napnak, üljünk oda, s hoz magának egy pohárka piros bort. Míg meséli, vágja egy üvegkannába a zölden maradt paradicsomot, ami nem tudott beírni, a feleket is megsavanyítja. Régen eldobtuk az olyat. Jaj, már is mozog nekem a gyomrom, ha csak gondolok egy ilyen savanyú paradicsomra, már szaladni akar nekem a belem. Én már ilyet sose fogok enni, gondolom, pedig régen úgy szerettem. Jaj, csak ne kelljen azt kivágni. Azt a belet én belőlem, kegyelmes Istenem. Gyógyítsad meg a testemet, édes Jézusom, hogy nem mind kelljen gondoljak rá, mert mikor így fáj nekem a testem, nem tudok én veled lenni, csak mind a magam bajával. Könyörülj rajtam, szűzanyám. Ámen. Annus nem is tudja nekem, milyen fájás van a belembe. Elmondja ő nekem, kezdi Annuska, hogy mi lett a drága pulyúval. Nem tudja pontosan mi, de fellett téve a vonatra mert annak a szegény párának nincs szája, hogy beszéljen, kell beszéljen helyette. Tudod, fiam, mondja nekem annus, mikor már jobban meg van nyugodva, nem kacag úgy, csak vágja a paradicsomot kiskéssel, de elébb jól megfenni a fenőkővel, hogy mint a beretva úgy vágjon neki. Mondom neki, jaj, betetszik nekem, hogy azt mondod, fiam, te drága, drága, és kezd csepegni a könnyem. Mitől, mitől nem, nem tudom én azt, de nem a kacagástól. Csak hogy nekem van egy ilyen édes testvérem, áldott legyen érte örökké az úrneve, neve, a mi Úrunké, a Jézus Krisztusé, és a mi asszonyunké, a Szűz Máriájé, aki a világra szülte a mi megváltónkat. Jaj, te drága Annus, testvérem! Ide figyelj, fiam, mondja megint szegény Annus, és folyik neki az orra, kell törője a kötényébe. Akinek nincsen szája, a helyet kell mi beszéljünk. Egy ilyen szegény, zöld paradicsom helyett is mi kell beszéljünk, emberek. Nincs a paradicsomnak felelem. Túl nagy filozófus az én testvérem. Lónak sincs, csak az embernek. Annus olyan döbbenve néz, hogy még a paradicsom is kiesik a keziből. Épp te mondod ezt, rózsika. Épp a teszádból kell halljam. Azt mondja az a drága lovacska, semmit nem tud már többé, csak hallgatni. Mert ténylegesen megették őket. Épp akkor, mikor nekem kellett bevonulni a börtönbe. Most már nem kacagunk. Apukát azon télen vitte el az italja, mondja Annus, télvégén, tavaszon 59-be. És már azután nem volt fuvaros, nem maradhatott a ló sem. Mert már előtte minden lovat bevettek, ami nem a fuvarosé volt. Ő annus nem mehetett fuvarosnak, mert még nem volt major. Ha bemegy fuvarosnak papírral, munkakönyvvel, meg tudja tartani a lovat, de a kora nem volt meg annusnak. Azért nem ment be. Még hiányzott neki hozzá csak egy fél év. Ő mindig bejárt pujóhoz a kollektívába. Ganyit nem lehetett elhozni, de bemenni igen, csak úgy csubukkal. Ment be hozzája, míg élt, ide fel az önfracírja testvériség kollektívbe, mert az itt volt a szoporba. Még le is járatta minden héten szegény pulyut. A zsebit mindig megtömte lapival, hozott neki jó, finom falatot, még két-két marék zabot is, mert zabot egy vederrel sejvet, míg be volt téve kollektívbe. És mert nem igen vitték ki, nem dolgoztak, csak ott mind ültek az istálóba, szarba minden. Csak a traktor, a traktor, mind azzal. Lóval semmi. Akkor egyszer megy, már kezdett engedni a fagy, s látja, üres az istáló, fel van vakarva a padló, mossák. Kérdi, hová lett a lova? Milyen lova? Hát a lovak úgy általában hová lettek? Eleinte nem akarták mondani, akkor fogott tíz lejt, oda tette a brigadéros kezébe, és akkor az megmondta, hogy feltették a vonatra, és elvitték az összes lovat. Vonatra? Lovat? Már nem kacagunk cseppet se. Kihallott olyat, hogy vonatra lovat. és el kellett vinni, mert kifogyott mind a széna. A teheneknek nem volt mit adni, és akkor ugye mind kevesebb s kevesebb lett a tej. Megkezdtek dögleni a tehenek. Akkor fogta magát a miniszter, a magyarósi. Egy magyar ember, mert így hívták, hogy magyarósi. és megmondta, hogy a tehenet mind feleszi a ló. Így mondta a párgyűlésen, hogy a ló... Megeszi a tehenet. Senki nem értette, azt mondta a brigadéros. Aztán kisül, hogy a szénáját eszi. Hát csak ugye városi ember munkásféle az nem tudja, mit eszik a tehén, és mit a ló. Akkor fogták, mind összeszedték az összes lovakat, amik a kollektívákba voltak, s feltették a vonatra. Eladták külföldre, mert ott megeszik. Nem volt szabad ott mondani senkinek. Az egész országból elvitték mindent, még a híres istálókból is, ahol olyan vérvonal van, hogy csak na, voltak ott olyan paripák, hogy hozatták őket Angliából még a királyidőbe. Vitték mind a versenyekre, annak a pucukája is annyit ért. Már úgy, hogy amelyik lovat az a paripa megcsinálta a maga folyásával, már az magába annyit ért. Olyan szépek, magosak, nem hidegvérűek. Melyikek versenyeztek, s melyikeken a királyok ültek. Azokat is feltették a vonatra, elvitték, megették. Mert volt, amiket levágtak még ott a mészárszékok. Azt mondja a brigadéros, 800 ezer volt a lóból. 800 nyolcszázezer 800 ezer ló ment a halálba. Kérdem annust, honnan tudja ezt a mesét az a brigadéros? Egy megírta az újság. Hát azt már nem. Akkor honnat? Mert nem kötik egy brigadéros órára az ilyesmit. Az ilyesmit mind titokba csinálják. Annus nem is a brigadérostól tudja, mert az nagy kommunista az nem mond ilyet. Mondta neki a babája. Attól tudja. Mert az nagy ember benne van a pártba is az minden tud. S tudta azt az összes másik gazda is, az is mind oda járt hóstáti gazda, s az is mind vakargatta a lovát, amelyik már a kollektívé volt és az honnan hallottak érdem? Ide figyelj, te Rózsi. Én megmondom neked, honnan tudom. Csak te nekem azt nem fogod elhinni, mert te csak a Jézus Krisztusban hiszel, s az embernek pedig nem hiszel. Csak az Úr nem hazudik. Te is hazudol, Rózsika? Te, aki... Lehet, te Annus, hogy én a tegnap elloptam egy pár cipőt, és senkinek meg nem mondtam, s akkor hazug vagyok, Stolva is... Már jó, hogy nem a főtéri templom keresztjét lopta el. Azt már elhinném. Én pedig mindent elhiszek neked, amit te mondasz, mert te vagy az én édes egytestvérem, felelem neki. Akkor figyelj ide jól rózsikám. Honnét tudom? Hát, onnét. Nem mondta más senki nekem, hogy mi lett azzal a szegény lóval, csak maga a ló. Értette? Nekem pulyú mondta, mert mikor vitték, hogy tegyék fel a vonatra, mert őtet kivitték Franciaországba, és eladták dollárért. Azt az öreg lovat dollárért? Hát kinek kell egy öreg ló dollárért, kérdem a testvéremet, mert látom már, nincs is ebbe a világba annyit, mint összebeszél. Hát hogy higgyen neki az ember? Eladták az összeset inne dollárért és a fiatalabbat vitték a vágóhídra. Azt még itt az országba megették, és eladták a mészászéknak, hogy az tehénhús. Kommunisták mind gyűlölik a lovat, mert csak a traktort szeretik. Mert mióta be vannak jövő a kommunisták, mind a lovat csesztetik, érted? Hogy be kell adni, hogy nem tarthassa az ember. Na, akkor mostan vége? Vágja le! Nekem megmondta Púlyu, mikor beszélték a füle hallatára a brigadéros meg a kollektivista, hogy teszik fel a vonatra, és előtte le kell pucolni őket. Mert a brigadéros megmondta a kollektívistának, hogy szépen tisztítsák ki a lovat, mert lesz neki úti a talpára kötve. És Pújú jött, hogy köszönjön el tőlem a gazdájától. Hogy jött -e Annus? Hát elszökött éjszaka. Jött, és megállt a kapunál, és búcsúzkodott, mert nem volt messze, csak itt a békáson túl a szoporba. Ott volt a kollektíva, a testvériség. Ált a kapunál, egyet felnyerített, kaptam fel a réklimet, szalattam szaladtam. Hát tudtam rögtön a hangjából, más nem lehet. Csak öt percet ült, búcsúszkodott. Kérdem, annus más ló is volt az utcába, vagy csak a pújú? Csak ő egyedül. Több ló nem volt. Megmondta, hogy jön búcsúzkodni, mert megy el külföldre hivatalosan. Ki lesz írtva minden ló az országból, megmondta Pujú. Együtt fog utazni az olyan nagy híres lovakkal, mint amik jönnek mangáliáról, a nagy ménesekből, radúcról, és még a boncidai kastéból is. Megvan tisztelve, mert ő, a semmi kis ló, ilyen nagy állatokkal fog utazni, és vagonírozva lenni. Mert Pujú meghallotta, amikor a fülénél beszélték. A brigadérosnak megmondták, mit kell csináljon mert volt annak három lovásza a keze alatt. Azt hitték buta állat, nem ért az semmit, de a mindent megértett és meghallott. És eljött, hogy elköszönjön. Mit tudjak mondani szegény annusnak? Imádkozok érte. Nem is láttam én eddig, hogy így össze legyen zavarodva, hogy így egy másik világba éljen. Elhiszed, te rózsika, hogy épp így volt? Elhiszed? mondom neki. Elhiszem. Hát pedig nem hiszek egy szót se. Hazudok. De a testvéremért hazudok, hogy nyugodjon meg neki a lelke. Ő másnap elszaladt a régi szeretőjéhez, mondja Annus, mert az nagy ember. Kérte, hogy mentse meg a lovát. Az meg úgy felelt neki, hogy ő embert se tud menteni, nem hogy egy lovat. Elmentem a régi szeretőmhöz, mert akkor a kertje van neki fent. Tudod, a borháncsba, van neki az állomása, a stáció. Vegyen oda egy lovat, a pulyút. Mondja azt, hogy kell neki fuvarozni, mert akkora ott a terület, hát nem vihetik mint kézbe a facsemetéket. Még a szekerem is odaadom, megmondtam neki. Nem keletett az neki. Nem tudja bevenni a lovat az állományba, nem úgy megy az. Na nem segített. Aztán, mikor megyek ki a kollektívba, üres a jászól, s tiszta, még sose volt ilyen. Át lesz csinálva telepnek. Állok fel, megyek oda Annushoz, ölelem a vállát. Mondom, lesz még neked lovat, te Annus. Lesz még, hidd el. Beszel egy ügyes kis lovat, nem kell olyan fiatalt, csak épp nyugodt legyen, s csendes, s csinálja a dolgát. Lovam lesz, csak épp kertem nem lesz. Egy darab fődem, amire a ganyét kihordjam, s mibe egy gyenge salátát tegyek. Akkor megint kezd sírni. S hallom sírni kezd a gyermek is. Állott a kert és látja, bőg az anyja, ő is rákezdi. Kijött szegényke, mezít lábbal, pedig már hideg a föld. Anus hozza az ásót. Úgy tudásni. annyi ereje van, mint egy férfinek. Nézem, akkor a lapát földet tud kifordítani. Azt mondja, nem tud ülni most. Ha ül, fáj neki ott lent. Rajta van a havi baja. Miért nem feküszik, kérdem? Régen úgy volt, hogy a leány meg az asszony feküdött egy napot, kettőt, melyik úri asszony hármat is. Hát ő biza inkább jól kifáraszza, kidolgozza magát, ha jól, erőlködik, akkor nem fáj neki. Ő így megfigyelte magát. Nézd csak meg, Rózsika mondja nekem, ha feküdsz az ágyba, fáj a hasad mint, Ha dolgozol, hajolsz, erőlteted magad, nem fáj. Nincs én nekem már ilyen bajom, te annus. Már rég nincsen. Hát csak nem azt akarod mondani, te Rózsika, hogy mióta apáca lettél neked, elmúlott a havi bajod. Megmondom neki, mert nem is vettem észre, mikor oda lett. Még ott bent a börtönbe, az első évbe vagy a másodikba. Nem emlékszem én már. Elment, na Istennek legyen hála, s ezt az egyet nem bánom. Volt még, akinek elment. Nem baj, úgy se adtak, hogy mi tisztítsuk magunkat. Annus mondja, hogy igen fiatal vagyok még ehhez. Hát már nem is vagy, asszony kérdi, mit feleljek neki, így vagyok, s ha meggondolod magadat, és szülni akarol. Hát nem gondolom meg magam, te Annus. Másnak adtam én az asszonyi életemet, s az el is fogadta. És akkor megkérdem, mi lenne, ha úgy szólítana engem, ahogy én szeretem, hogy Eleonóra nővér. Nekem azt mostan nem mondja senki sem, mert én szét vagyok szakítva a nővéreimtől, és olyan kedves nekem az a név. Te mondod de nekem úgy, ha én tégedet szépen megkérlek? Hát annus csak néz engem, aztán úgy felel. Meg kell szokjam. Mondom én neked, ahogy kívánod, csak meg kell szokjam, hogy te másnak is a nővére vagy, nem csak én nekem az édes nővérem. Te Eleonóra! Mert ilyen nevet ugye nem adnak csak úgy Leánkának? Hát úgy minden napra nem adnak, csak a nővéreknek, akik fel vannak esküdve a Krisztusra. Na akkor hallgasd meg, te drága Eleonóra, ha mi itten ki leszünk téve a házunkból. Már hogy legyünk mi kitéve a házunkból? Mert megmondta nekem a volt szeretőm, aki nagy ember, megmondta, hogy vigyázzak, és adjam el a házat, csak kertet, míg jó dolgom van. Mondom, hogy adjam el. Hová menjek? Vegyek egy blokkot, azt mondja. Vagy olyan helyt vegyek, amit nem fognak bontani. Mert itten minket mind le fognak bontani, s lesznek a nagy toronyblokkok. Egy ház helyré tudnak csinálni egy egész toronyblokkot, s abba lakik van ember. Egy ekkoracska kertni, mint az enyém. Márhogy a miénk. Abba csinálnak egy akkora toronyblokkot. De a szeretőn volt bent a városon. Annus drága! Te neked az mostan is a szeretőd? Kérdem egész megdöbbenve. Hagyja te. Neked is megvan a szeretőd a Krisztus, s nekem is megvan a magamé. Én se mondom neked, hogy váljál el tőle, ha szereted. Hát nekem se mondja meg azt senki. Megmondta nekem a drága Vilmos bácsi, mert így hívják Vilmos bácsi. Megmondta, hogy ő volt a városon, hogy lássa meg, miket csinálnak ott fejlesztéseket, s milyen fődeket adnak még neki, mert ő neki van a stáció, a kutatója. Hát a városon meg lett mutatva neki a szisztematizálási terv. Így hívják, fel is írtam, hogyha olvasom az újságba, tudjam mi az. Hogy rendezik el a várost? Bevannak mind az utcák számozva. Előbb csak ott a szoporba lett felépítve. Az már készen is van. Az utcák is mind megvannak már nevezve, hogy borszék, meg Mit tudom én, híres fürdők, Snagov, az valami román üdülő. és akkor jött tovább a borháncsba fel, s a kövespadnás Eperjes terébe. Hogy jőnek ide fel a dombra, s már látta, melyik házat akarják, hogy bontsák. Látott olyan kisvárost papundekliből csinálva, azon mind rajta voltak a nagy blokkok. itten néahol ahol mi lakunk, ebbe az utcába is, és mind körbe az egész város beleszépítve szépítve blokkkal. Kinek kelljen annyi bloklakás te annus? Hát nincs annyi ember az egész városba, hogy annyi kelljen. Nem csak blokkot mint csinálnak, hanem sok gyárakat. Abba hozzák az embereket dolgozni, azoknak mind lakni kell, nekik csinálják a blokkot. Ezt a jó földet, amit úgy csinálunk, hogy jobban vigyázunk rá, mint az ezüst kanálra, ezt megfogják beöntik betonnal. Az én szeretőm nagy ember mindent látott a városnál, hogy el van egészen tervezve minden. Lehet, nem is leszünk többet. Volt már olyan idő, hogy még nem voltak hóstátiak. De nem akarom annusomat szomorítani, hogy mondjam neki. A hóstáti kertészek sem tudtak mindent az elején, ők is csak úgy tanulták, nem maguktól vették. Mert bejött ide egy bolgár kertész, Jordanov János. Vett kicsi fődet, Csinálta az öntözéses kertet, s a sok zöldséget a piacra. Csinált egy hatalmas kereket, amit úgy hittak kerék, mert ő is bolgár ember volt. S a kerék magától forgott, mert a malomárokból vagy más patakokból vette mind a vizet, s csurgatta lefele a kertbe. Direkt olyan helyen vett kertet, hogy lefele tudjon lejteni. Hát az lett ott a kána, mert olyan kertje volt, hogy mindig termet neki. Akkor mind vett nagyobb s nagyobb kertet kint a kölesföld fele, ott is volt kerék, s csinált lejtést neki, is mind öntözött. Na akkor igen vakarták a fejüket a hóstáti népek, és kezdték bizalátni, hogy kell a Jordán folyóból a Kánaán várt megcsinálni. Akkor kezdett mindenki kerekezni. Annus mind ás, én meg csak ülök, mert van még egy kicsi nap, teszem oda az arcomat. Áruljam elő neki, mondja Annus. S háttal van nekem, hogy akkor végül miért fogtak le minket? Mit csináltunk? Mert ő annyit, mint gondolkozott, csak nem ért semmit. Áruljam el, mert hiába mondtam eddig, ő nem fogja fel, hogy mi volt a mi bűnünk. Hát mondom, épp itt az udvaron beszéljek róla. Meghalják, mert ugye nem szokás a kerítés sem a kertek közt. Nincsen itt senki, nézzem meg. Nagy kert, harmincári kert közepén áll Annus, forgatja a földet, húzza belé a ganyét. Nem tudok én mostan neki segítségére lenni, csak ülök a kis hokkerlin, mert fáj a belem megint. Gyenge vagyok mostan, lehet lázam is van, mert mind vizes a hátam. Csak ne azt mondjam megint, hogy minden ember bűnös, mert ő nem hiszi. Nem hiszi azt se, hogy nekem bűnöm van. Akkor mondom, várjál te, mert én bebizonyítom. Bemegyek a házba, s felveszem a magas talpot, amit elhoztam, s ki nem fizettem. Mondom neki, ide nézte annus, én ezt a talpat elloptam a cipős szövetkezetből. Nem akartam ellopni, de aztán csak elloptam. Annus megáll, s úgy, mint néz, nem felel semmit. Látod-e? Na, mert ezt én elloptam. Honnét szedted? El kell mondjam töviről hegyire. Mostan már nem fogom visszavinni. Úgy is felleszek jelentve a rendőrségen, ha viszem. Ott bent a szövetkezetben maradt az a jó bakkancs, amit ő adott. Ez a talp meg négyszáz lej. Annyit kell fizetni, hogy cipőt csináljanak belőle, hiába mint magyarázom. Annus úgy megdöbben nem kapja a szavakat. Pedig a talpat csak azért mutatom neki, mert nem hiszi, hogy minden ember bűnös. Hogy én is né, mit csinálok. Nesze. Hát nem, hogy annak születtünk, mert annak hanem, hogy mit csinálunk. Tessék, ezt én csináltam, Biza, mert azt hiszi, mi csak ártatlanok vagyunk. Neki a bűn az másféle, azt mondja, és fordítja az ásót a földbe. Kérdi, mentem el a miliciára? Nekünk minden hóban kell jelentkezni, meddig nem mondták. Csak nem telt ki egy hónap, megint kérde Annust, hogy tudjam én feljegyezni a világi időt? Azt mondja, szaladjak, mert jó másfél hónap is letelt, Kellene vigyem az adeverincát, hogy van munkahelyem. Hát már minden szentek is volt. Mert ugye, aki munkakerülő, azt megbüntetik. Lehet, bevisznek megint. Akkor kell szaladjak megint a jó múntyán doktorhoz, mert biza nem angazáltak, hogy tudjam vinni a papírt. Adjon orvosilag igazolást, hogy még kezelnek, és mikor meg vagyok gyógyulva, akkor fognak csak bevenni. Megyek egyenesen a milíciára. Már úgy tudom az utat, csak az utcák nevét téveztem, mind más neve van. Nem kérdek én senkitől nevet inkább, egyik így tudja, másik úgy, az ember sose találja meg. A második magyar időbe is át lett nevezve az egész pillangó telep. Az Orbán Balázs is most valami színészről van nevezve. Miért jobb egy színész, mint Orbán Balázs, aki egy jó magyar volt, csak nem tudjuk, mit tett? Na, akkor beírek a milíciára. Sokan vannak, munkás emberek a gyárakból, mind a lakhatást intézi. Flotántot kapnak csak, mert nem laknak a városba, csak navétáznak, nem állandó lakosok, ideiglenesen jelentkeznek be. Amely kap lakást a blokkban, a definitívet. Az ide van költözve. Elmagyarázták, ha van lakhatás és munka, akkor definitív, ha nincs, akkor flotánt, ingázó. És elébb nekem is csak flotántot akartak adni Annushoz, aztán adták a definitívet. Nekünk, akik börtönből jövünk, nem ablaknál kell, hanem egy szobába jelentkezni. Jeltelen szoba, ott van két rendőrs annál. A fal milyen hideg, sokat kell várjak, szék sincs, hogy az ember leüljön, lábon kell állni, mint a lónak. De jó nekem a lopott sarumban. fel nem jelentett érette senki, meg nem büntetett érette senki. Meg is köszöntem szépen az én uramnak, hogy bűnömet így megbocsátotta. Most itt állok a hideg fal mellett a milícián. Mennyit kell még vágyak, mennyit kell még járjak, ide gondolkozok. Nincs nekem erőm, hogy annyit mind álljak. Drága uram, megváltó Krisztusom, édes jó szűz, édesanyám, segíts meg, ne folytom magamra gondoljak, s a magam testéres nyavajámra. Mert ha meggyógyítod a testemet, nem kell azon annyit gondolkozzak aztán, mert akkor a test csendbe van, s nem ad jelet. Nemikor beteg, mint adja a jelet, izenget. A lélekkel adja a jelet, mert mi jeltelenül kell járjunk a világba, senki azt rajtunk meg nem láthatja külsőleg, hogy kik vagyunk, és úgy kell jellé váljunk. Ezt parancsolta nekünk a drága atya, fidél testvér, mielőtt széjjel szórodtunk. Segíts meg engem! hogy én csak a te arcodat tekintsem, a te jóságos sugaras tekinteted, s a magam nyomorúságát észre ne vegyem. Nincsen is nekem nyomorúságom semmi, csak a te áldásod, kegyelmet hordoz engem, a te végtelen elhordozó szereteted. Ámen. Hát akkor megint tudom mondani az imát. Gondolatomban ott mondjuk együtt az én nővéreimmel. Hó, bár csak megint együtt lehetnénk, hogy vágyom én arra? Szépen eltelik az idő, ha az ember mondja az imát. Azért adott a drága Isten nekünk körmöt, hajat, újakat, hogy mi akkor mondjuk az imát, és ott, ahol tetszik. Az ember mond egy szép imát, tiszta szívéből, és egész gondolatával, és az a csúf hely is hogy megszentelődik. Szétszóródik benne az ima, egész másabb lesz, mert itt titokban az ember azt csinál, amit akar. Mi jeltelenül járunk a világban, semmi minket el nem árul. Csak egy fél óra vagy egy óra adoráció, és megszentelődik minden. Akkor kopogok a jeltelen ajtón. Felbátorodok, mert az ima erőt ad. Dá, szólnak oda bentről, ott ül bent a szerzsent, aki nekem kell. Nem néz semmit, se egy kérdést nem tesz fel. Mondja, hogy egy hómúlva jöjjek, felírja a papíromra mikor, de el mint mostan, egy fél hót is késtem. Én nem tudom az időt. Hiába ütnek, nem tudom. Csak egy pofot kaptam, mondom Annusnak, még az első héten, mikor mind az időt akarták tudni az interogárén. Elmondom az első pofot. Hát mi egy pof az úr kínhalálához képest? Mégis féltem, hát hogy ne féltem volna. A Krisztus is félt. Bevallom-e, hogy ott voltam én 1956. augusztus, nem is, szeptember 24-én? Mert én csak nézek, gondolkozok, hát milyen év van most? Mikor lehetett az, hogy szeptember 24-e, mert ugye Szent Gellértünk a vértanunapja? Bevallom, hogy ott voltam Gyulafehérváron? Bevallom, mondtam, és úgy átmelegedett a szívem, mikor mondta Álba Júliát, várat. Hát püspök mondta a misét, mind ott voltunk. De mikor lehetett, az nem emlékszem. Ne tagadjam, mert a többiek már mind megmondták. Hát ha megmondták, miért kell én is megmondjam? Nem hazudunk mi. Nem emlékszem, melyik év, melyik nap. Csak püspök kezére emlékszem, s a tündöklő orcájára. Mert ő aztán Krisztusban jár, mindenki látja, aki csak ránéz. Mert aki püspökre néz. Meglátja mindjárt, miért félnek tőle úgy, akik nem Krisztusban járnak. Mert félnek tőle, azért tartották annyit a börtönben. Mennyi imánk szállt érte. Olyan Mária énektől zengett a nagy templom Gyulafehérváron, hogy még a szekuristák is megbotránkoztak. Hát ekkora ereje van a szónak. Volt, amelyik keresztet vetett, háromszor vetette, nem tudta nálunk, nem szokás a három. Akkor mindjárt látszott nem való ide. Volt melyik őszintén vetette, Volt melyik csak, hogy megtévesszen. Nem lehessen azt tudni melyik, hogy Nem látunk belé, mi az emberi lélekbe. Bevallom-e, hogy a magyar ellen forradalommal való egyezkedés miatt voltunk, Gyulafehérvárt a nagy templomba kérdezték, mikor vallattak. Hogy tudjunk mi egyezkedni egy forradalommal? Hát mi a Krisztusban járunk, s nem a világi forradalmakban. Mi nekünk csak is a Krisztus forradalma mutatja az utat. Mi őt követjük. Mi csak azt ünnepeltük, s bizakodtunk, hogy az anyaszentegyházba is beüt a szabadság, s visszatalálunk Rómához. Akkor ez 1956-ban volt, mondja nekem. Hát úgy is lehet. El nem hiszi egy vallató se, hogy nem emlékszem arra az évre. Mentetek megünnepelni az évfordulót, le van írva, mondják nekem. 460. évfordulója a társaságotoknak. Felejem, hogy igaz, mert ezt akarják, hogy mondjam. Hát mi nekünk az volt az ünnep, hogy püspök a nehéz börtönéből kiszabadult, s hozzánk szólani tudott a nagy templomba. Csak én ezt nem merem mondani annak, aki kérdi, s mind kételkedik az úrban. Tudom, régóta vagyunk itt, mint társulat. Mert Kolozsvárt lett alapítva ami mi szép, igaz rendünk Isten szolgálatára. Igen régen, titkosan, mert akkor is titkosan kellett, mesélte még az atya is. Csak nem emlékszem, mi baj volt akkor a kinti világba. Lehet, hogy a reformáltak miatt. Nem a számokat nézzük, mi csak ünnepelünk. Nem tudom, hányadik évforduló nekünk. Itt jobban tudják, mondom a vallatónak, Walter, valahogy így hívták, magyar ember. Mi nem jegyezzük fel. Naplót se írunk, semmi. Nem való a napló szerzetesnek mi az élő szókat szeretjük imádkozni. Koszorúztatok? Magyar zászlóval, szalaggal? Kinek a sírját? Kimentetek a templomból a zászlókkal? Idegen zászlókkal? Hát ki biztosan nem ment senki körmenetre vagy szórásra. Szórtuk régebben a templom körül a rózsaszírmot. Most nem szabad kimenni. Semmit nem szabad a templomon kívül, meg van tiltva, tudjuk. Főleg a zászlókat nem szabad. Templomon kívül mindenki jeltelen. Mit mondott a püspök, faggatnak? Ó, arra a beszédre emlékszem. Mert az el nem múlik belőlem, még a szemem le nem hunyom. Amikor én őt akkor először és utolsónak meghallottam, Megfordult az életem. Megtudtam a bűneimet, Mind meggyóntam aztán az atyának, mert olyan hatást tett rám az a beszéd. Megértette ő is, hogy eddig bűnben jártunk, s mostan fel fogjuk venni a harcot magunkban a bűnnel. Feloldozott, mert eddig némák voltunk, az volt ami nagy bűnünk. Ezt mondta püspök, hogy üresen állnak a templomok. A halottakat nincs ki temesse, a gyermeket nem emeli senki Jézus kereszt vize alá. Az egybekelőkre nincs, aki Isten áldását kérje. Nincsenek papok, el vannak menve, vagy elpártoltak tőlük a hívek, vagy letették a ruhát, széjjel vannak szóródva. A falukban el vannak hagyatva az Isten házai, némák. Lukácsból olvasott, azt mondta, meg fognak szólalni a kövek, ha ti nem beszéltek. Jézus és az Anya Szent egyház nevében, s a magáéban fette meg a néma papokat. Meg minket is, bűnösöket. Szigorú Püspök, Velünk, akik a Krisztusra fogadtunk, igen szigorú. Tőlünk sokat követel. Hiába járunk jeltelenül a világban, Nekünk az a dolgunk, hogy az igét hordozzuk. Az ige valósítás, ezt mondta Püspök. Aki az élő igét mondja, az valósít. Nekünk az a dolgunk, hogy lehajoljunk a beteghez. A Krisztus szavát adjuk a gyermek szájába. Imádkozzunk a haldoklóért, küzdjünk a lelki elszáradás ellen. Látogassuk a családokat, ahová nem jut Isten szava. Vagy követjük a Krisztust, és szólunk a világba az ő szent szavával, vagy, már nem emlékszem, nem tudom, mit kell tegyünk, mert én bennem úgy zengett, püspök szava, és olyan forróságban voltam, hogy megfogadtam, amíg csak éltető lehelet van az orromban, s szájomból hang tud kijönni, addig én a Krisztus szavát hordozom. A Krisztus sosem hallgat, mondta három püspök, a tanítványok sem hallgathatnak. Azok a tanítványok némulnak el, akik elárulták őt. Emlékezzetek Péterre. Áronpüspök azon helyt megbocsátott minden tévejgő papjának, amelyik nem az egyházat néztes Rómát, hanem a világi dolgokat. Kemény szókkal megmondta, hogy mostan már jó útra kell térjenek. Hogy zenged bennünk a szó, mint az orgona a Mária énekkel. Még sose szerettem úgy, s engem se szerettek annyira sohasem. Igaz, tüzes szerelemmel. A végén egy sírt koszorúztunk az altemplomban hunyadiét. Megmondtam az interrogárén, hogy emlékszem áron püspök beszédére. Úszított? kérdezi Walter. Igen, mondom. A román népköztársaság ellen? Nem, csak a némák ellen. Butaságot beszéltem. Nem kellett volna mondjam, mert elárulom áron püspököt, akinek úgy is annyi az ellensége. Ha hallgatok, akkor a Krisztust árulom. Kegyelmes Istenem, világosítsál meg engem, mit kell nekem felelni ha beszélek bűn, ha csendbe vagyok bűn, mert az ember mindig szennyes, bűnös, moshatja magát, imádkozhat állónap, mégis mikor az úr elé kerül, igen bűnös. Akkor még így úgy csinálják, kérdeznek, hogy úgy jöjjön ki, ahogy ők akarják az úszítást. Azután még jön egy pofon, hogy jobban tudjak emlékezni. Írjam alá, hogy a püspök úszított a kommunisták ellen. Nem mondta így Áron püspökünk, csak hogy nem végezzük a dolgunkat. Akkor csak annyit tesznek be a procseszverbálba, hogy ott voltam 1956. szeptember 24-én a Gyulafehérvári nagy templomban, mikor Márton Áron prédikált. Az ő befolyása alá kerültem ideológiailag. Aláírom? Igen. És bevallom, hogy utána kezdtem én is a házakat járni az énekekkel, mert azután... Mikor meghallottuk árompüspök szavát, kezdtük mi is járni a házakat az énekekkel. Mária is a három bárány énekével. A három bárány Jézus három alakja. Lemásoltuk a kezünkkel az éneket. Itt a bizonyíték. Mindent bevallottam, de sose voltak elégedettek a bűneinkkel, mint többet s többet akartak. Mindent keveslenek. János atya sem elégedett a bűneimmel. Mert ő lett nekem a lelki atyám a Ferencesek templomába, mióta vagyok jöve, csak nem tudunk úgy egyezni, mint atyával. Pedig jövök szépen, készülve, még papírosra is írom, hogy mit fogok gyónni. Minden szépen sorba veszek, van épp elég. Neki ez kevés. Most már mondjak valami komolyat.